<skratt> Batman! Hej och välkomna till Gotham-podden. Denna podden kommer att handla om serien Gotham. En serie som jag har kollat som en veteran sedan dag ett eller två. Och som Mackie brukar ta som anledning för att sjuka sig på tisdagarna när den släpps i Sverige för att uh, ta koll på. <gör> Eh, därför har han lite närvaro på fönstret. Om, om du undrar vi Vi säger så vet jag. Vi kämpar på dem. Hur som helst. Gotham Det är en serie som handlar om staden Gotham, Dolm, där Batman bor. En av med den här serien är att detta är innan Batman är. Eh, Batman kan man säga, innan Bruce Wayne är Batman. För er som inte är så insatta i komiks, eh, superinteserier och lite sånt här, så. Batman är ju då en superhjälte Som bekämpar brott och så här i eh, Staden Gotham Batmans riktiga identitet Är ju då Bruce Wayne Och i denna scen så är han då vanligt eh, pojke Så man får följa Honom lite hur han eh, Innan han är Batman liksom Och hur han Han försöker lista ut vem det är som har dödat hans föräldrar Sen så Får du följa mycket James Även kallad Jim i scenen, Men James Gordon får du följa som ju då precis börjat i Gotham som polis så får du följa hur han tacklar eh, de olika problemen i Gotham i en väldigt, eh, väldigt dyster stad hur de valt att filmen det är väldigt, väldigt kallt, man, eh, man får en väldigt eh, kall dyster känsla av, eh, av ja jag, jag håller med dig, verkligen, någonting jag tycker är väldigt intressant är dock karaktärerna i serien som du nämnde, James Gordon Otroligt intressant Eftersom han ändrar sig rätt mycket Men till skillnad på De andra karaktärerna i serien Så ändras hans personlighet Otroligt lite Ja, men han Han blir nästan en Han Inte en antagonist riktigt men Han, blir, han, blir liksom, han går emot sig själv Han samarbetar ju Med skurkarna trots att han Är polis en intressant karaktär som till exempel eh, Jerome mm, Ja verkligen han, han började ju som en liten snäll unge Eftersom hans, hans Mor hade blivit mördad Och sen så, sen så Efter polisförhören så, så gick han ju loss Eftersom han, han erkände mordet på sin mamma Och Det var ju liksom där Hans karaktär började ut för Tyckte jag Ja, jag gillar det här, de, de många peaks hela tiden Till äh, kända karaktärer som Med Jerome då så har de gjort lite så här peaks äh, Till Jokon, nu vet vi inte om Han är Jokon, äh, men äh, Mycket säger ju på det Ja, alltså han, han har väldigt den här Jokon-känslan, äh, så här det skulle kunna vara En ung Jokon äh, äh, Strax äh, innan han blev Verkligen riktiga Jokon, det gör som är ganska många Man äh, tar som Celina äh, till exempel, Bruce äh, för nuvarande skulle man väl kalla kärleksintresse De eh, Om ett ganska stor till att eh, Det skulle ju då vara Catwoman Det är eh, också en superhjälte i, inom Batman eh, Ser jag. Ja, precis inom den världen mm. att, eh, Hon är lite en anti-hero som man brukar säga hon, hon slåss inte bara för det goda Utan hon, hon bekämpar eh, brott Men inte nödvändigtvis alla liksom Ibland hjälper hon Batman, ibland har hon till och med varit eh, emot Batman. Ja, alltså hon, hon är ju fortfarande hemlös liksom. Hon börjar ju på gatan och stal från, från folk för att kunna överleva. Och, och sen så kan hon ändå som sagt bekämpa brott. Så det är ju väldigt mycket mitt emellan, man vet inte riktigt var man har henne. Nej, det är ju så med ganska många eh, karaktärer som till exempel... Eh, någon man kan tänka sig, det var ju Barbara, en som började som James Gordons tjej då. Men hon har ju nu liksom suttit inne på Arkham, ett psyksjukhus. Och nu är hon en av de som var med och var en av de större spelarna i den här gangstervärlden som Gotham har. Det, det, är, väldigt mycket, alltså det är väldigt mycket kriminellt som förgår i hela staden, hela tiden finns många stora Karaktärer För det, just det, det onda det är, det är inte så mycket som man kan peka på Är liksom de goda de som kämpar för det goda Utan det är mest många onda Men sen går samtidigt De onda känner jag går mot varandra mm. Ja det är sant Och den alltså underheten och kriminaliteten Som finns i serien Är inte direkt den att Någon skälar någonting på någon liten nivå utan det är, Kriminaliteten är på En rätt psykiskt konstig nivå De flesta Karaktärerna som gör något illegalt Gör det på ett väldigt Psykiskt konstigt sätt De som personligheter Och som karaktärer De kan gå från att som sagt vara En väldigt bra person Och lugn Till att trippa ur helt Och bli något riktigt Sikbrott Som då väldigt många karaktärer i serien har blivit Som till exempel Edward Nygma som börjar jobba Inom, inom polisen Som en äh, rättmedicinsk Forskare Och han, han går från att Ha jobbat där Och varit på deras sida till att Till att bli, bli En mördare som sagt det, det är väldigt många sådana drastiska förändringar Som händer Och som man inte kan förutse i början av serien Ja, jo, de är med. Och jag som är lite mer insatt I sånt här med alla comics Och hela DC-Marvel-världen Så är The Nygma Det är ju också en sån här karaktär som är en pik Till en senare en senare stor karaktär Som är uh, The Riddler. Riddler The Riddler är det uh, Och det är ju det att han, han Gör allting alla onda saker han gör, han gör väldigt mycket i, på psykiska sätt, mycket gåtor äh, och, äh, och sånt. Så att, man, att de gör de här piksen hela tiden, får som liksom fastna lite. Man liksom sitter hela tiden och tänker vidare. Liksom, hur Vem kan det vara? Hur kan han? Jag tror det är hon, jag tror det är han. Det är mycket, mycket psykiskt som sen hela tiden äh, håller på med. Liksom, nästan som huvudängligt. Dock någonting jag har fastnat rätt mycket för är att man inte vet vad man har personerna. Man vet inte direkt vem som är und och vem som är god. Till exempel vem som är antagonist och vem som är protagonist i serien. Till exempel Penguin som är en stor karaktär. Han kan även hjälpa James Gordon. Samtidigt så går de emot varandra rätt mycket. Ibland, men ibland så kan de verkligen stå för vad de gör. Mm, de hjälper ju varandra ganska mycket Säsong två var ju den stora skurken Som eh, de alla gick emot Var ju då eh, Theo Galvan Som man eh, verkligen skulle kunna sitta på eh, Antagonist så alltså, Helt klart he ja, precis. Utan tvek alltså, 100%, eh, 100 skurk där verkligen Men då eh, så har du till exempel Som pingvin som är en skurk Och eh, är stor inom brottsligheten För, eh, för gott Men han hjälper ju Gordon i många fall för att just kunna få fast Theo. Eh, och du har ju hela tiden andra som viker in. Som då liksom Barbara. Som hon viker in lite. Och så här men hon är fortfarande. Alltså hon, hon har ju inte samma visioner och tankar som Gordon. Om att vi ska ha ett eh, gott fritt. Eh, gott hem. Men hon vill... Ta ner Fio för att Hon vill inte ha honom eh, Vid någon stor makt Eller att han ska kunna här, ta över staden Eller eh, hur man nu ska säga Jag har inte för att släppa ämnet Om arketyp Och så finns det ju Rätt så många olika som passar in lite Hur som helst Men har vi en som passar in på tricks. Han kan lätta på stämningen Rätt så bra Och han gör att serien inte bara som så mörk Och djup och distor utan man kan liksom få ett skratt Lite då och då ändå För någon replik han kan säga Ja precis Och det är det jag tycker är lite intressant Eftersom han ändå spelar en stor roll Men egentligen så han ju bara där för att Lätta på stämningen liksom Det är väl antagligen för att Man kan ju inte bara ha en se som är Hela tiden dyst Utan någon gång får liksom kliva in och säga något roligt Eller så för att sig, alltså det är inte så liksom haha-roligt Utan det är lite mer alltså bara något Som ja, som sagt som, som lättar lite på stämningen Och eh, Det finns ju andra så det, Man kan säga att det, har vi liksom Det goda sida eh, Trickster eh, jag säger Det goda inom citationstecken här liksom för Finns det riktigt någon god och ond sida eh, Skulle jag vilja säga Men eh, sen så har ju de Den onda sidan citationstecken. igen men de har ju då Butch eh, Väldigt stor kille Och han gör lite roliga grejer Så här. man kan, kan få ett, Kanske ett litet, ett litet leende kan väl smälla upp När Butch kliva in i ett rum Ja dock tycker man ju lite synd om honom Vilket det också kan göra att man Kan också skratta åt honom Eftersom att Penguin har hyggit av hans hand Och gjort en till en hammare Istället för att Ha en hand som den Vanliga människan Egentligen har Ja att där kan jag inte riktigt hålla med dig För jag brukar inte skratta åt folk som jag tycker är synd om Men det, det är ju Det är trevligt att du öppnar ut det här Och säger att det, man kan skratta åt honom för att det är synd om Nej men jag tycker det är, det är en komisk sida och Vadå skrattar du inte åt skadeglädje ibland? Jo hela tiden Men eh, Hur lägger fram det det är där jag inte kan hålla med dig Men det för att skrattar man åt skadeglädje liksom Men för att eh, Hålla sig till ämnet Godfem, vad, vad ser du serien? Liksom, hur ser du att den kommer att utvecklas? Vad ser du den går? Vad, vad tycker du? Vilken har varit den starkaste säsongen? liksom. Starkaste säsongen? Mm. Alltså jag skulle nog säga i ettans fall, eftersom det är den som fick mig att bli hakad på serien. Det var, Alltså jag har satt en hel helg och kollat igenom hela avsnitt. Ett, hela avsnitt två, hela avsnitt tre och hela säsong ett egentligen nästan. Så du du kollar inte halva avsnitt ett, halva avsnitt två, sen så kollade du hela episode sju, sen gick du tillbaka och kollade en tredjedel av Episod fyra. Liksom. Nej, du kollade inte hela avsnittet. Precis, precis. Ja, men så brukar jag också göra. Ja, men härligt. Men... Nej, men jag, jag såg igenom det liksom rätt snabbt och jag, jag blev rätt hakad direkt. Jag vet egentligen inte alltså vad det beror på, men det kan ha en stor del. Ben McKenzie som då spelar James Gordon. Han är en otroligt bra skådespelare och han fick mig att liksom kolla det lilla extra. Ja, jag, jag håller med lite. Jag, när jag började kolla sen så, så att han var med. Eh, och det, det, alltså det fick mig verkligen så här. Kolla, jag kollade, alltså jag gillade han med Åsi. Ska jag se nu han i denna scen. Han, han, gör, han spelar väldigt bra. och Han gör James Gordon bra. Eh, och liksom Lite anledning till varför jag börjar kolla, men det är inte bara därför jag liksom stannar. För jag är också en liksom väldigt stor eh, nörd för just eh, allt sånt här Marvel-DC, alla sådana här superhjälteserier eh, kring om. Och det är en ganska intressant eh, take på det hela att göra en superhjälteserie om när ingen superhjälte liksom finns där. Utan det är liksom är Backstormen, så det är något, man, det är något som. Eh, alla som läser comics och sånt får ju all backstory Men jag som är lat och inte gillar att läsa riktigt så Jag vet inte hur, du, du gillar inte hela att läsa Nej jag kan ja. säga, jag inte läser mycket backstories Nej precis, så det är ganska skönt att ha såna här saker För också just för Batman som är en sån stor karaktär Och en stor superhjälte in general liksom Så att det är skönt att äh, ha en sån här där man får mer backstory äh, På det där man liksom Förstår var han kommer ifrån Och äh, hur skurkarna Kommit upp äh, Hur staden har formats Batman Batman Så äh, Eftersom vi tappade lite fokus här på Vad vi egentligen tänkte snacka om den här tiden Så äh, Gjorde vi ett litet fint mellanspela som ni hade eh, Men vi tänkte gå in tillbaka på Att eh, liksom Göra lite mer, lite mer som en podcast här Lite frågekligt eh, Och då är min fråga Vad eh, du ser serien går Marcus Vad tror du liksom nästa steg Hur tror du den kommer att utvecklas mm, Jag tror fortfarande Att folk kommer att gå Att folk kommer gå över till den här psykaktiga sidan Och man inte riktigt kommer kunna förutspå vem det egentligen Och det kan komma folk som Alltså det har inte förvånat mig Om Harvey helt plötsligt hade, hade Kunnat gå, gå emot allihopa och Eftersom han har blivit ja, Smittad av något sort virus Det är inget Alltså det är en serie som man Aha, inte kan min... för, Nej men om han har gjort det ja. Alltså man vet inte, man kan inte förutspå <skratt> Nej men vi såg ju Barnsinnan Som kom in som um, han var då Kapten Polisernas polis liksom Eh, och eh, han var han var ju den som liksom ville mest att han att skulle get done by the books eh, som man säger, att eh, allting ses ordentligt alltså här, man, man gör inte som Gordon har gjort innan lite, att han eh, man kanske snackar med Penguin för att få lite intell för att kunna sätta dit skurkar utan istället så gör man så att man, eh, man gör allt fint och bra och eh, han han vändes ju helt, han blev smittad med ett litet virus dock, men detta viset det sägs då att det är det, det man egentligen verkligen tycker och tänker och så vidare och eh, jag, jag känner att jag håller med det helt för man ser ju bara på honom att detta är ett återkommande tema att folk man tror de är goda. Eh, eller så här men de, de faller man kan man kan riktigt placera någon i ett faction utan alla fall fram och tillbaka och att det är ett litet tema i sig. Men ja, därför vi hade en sån stor problem att sätta upp arketyper och vad de egentligen var Men eh, hur tror du sen kommer att sluta liksom? Har du någon tanke på det överhuvudtaget? Um, förhoppningsvis eller nej nu tänkte jag helt fel eftersom jag tänkte säga att uh, förhoppningsvis så hittar uh, Bruce, det vill säga uh, Batman, att han hittar vem som har dödat hans föräldrar och så vidare men det vet jag redan nu inte kommer att hända men det, det hade varit rätt roligt om det hade hänt, men utöver det så vet jag inte direkt efter sommaren då är så svårt att förutspå Ja, det finns många, många seriefilmer där man kan sitta och liksom, ja, och sen så kommer det gå och, och så här och sen så han i mördare och den har gjort det men Det är det som är det lite roliga med det här att, säga att man, man kan inte liksom förutspå grejerna riktigt um, det är det som liksom, man kan ha hur många teorier som helst Man tänker att det kommer att hända, så kommer det gå Hon är död, den har gjort det och så här Men egentligen är det inte så utan Ja, helt enkelt Den är oförutsägbar Och det är det väl det som håller eh, både mig och Marcus fortfarande kvar det, är lite. det som är det intressanta Man, man inte vet Ja, det är, det är en stor anledning till varför jag också är kvar Men hur känner du att Serien kommer att gå vidare Och avslutas? Jag tror den kommer fortsätta som ni gjort det eh, nu ett tag och börja introducera fler karaktärer eh, och eh, visa backstoryn på fler skurk och så vidare. Men som jag verkligen tror att sen slutar, eh, jag tror inte den kommer att sluta så här. Men något som är lite drömt är kanske att sista song får man faktiskt se. Eh, att Bruce faktiskt blir eh, Batman eh, som eh, om man ska kolla på tillbaka så tar Smallville en eh, gammal eh, som handlar om Superman, innan han blir faktiskt Superman. Eh, och då får man ju se, se alltså sista scenen då i eh, sista episoden det är ju då när han eh, springer ut och gör den här eh, kända supermangen att han öppnar upp eh, sin skjorta och eh, där så har du då Superman efteråt men att eh, kunna se något eh, sånt. Eh, även bara sista episoden hade varit ett eh, väldigt så här lite, lite, lite häftigt avstått det. De kanske än har något sånt baktanken för att det är något som verkligen är väldigt så här att man ska ha. Men jag skulle gärna vilja se i alla fall en säsong där man får se att Bruce nu har blivit batman. Och att eh, det är liksom en säsong om hur han tar hand om skokarna som har växt upp under åren. Eh, och eh, därefter så tror jag att. Eh, det skulle varit liksom ett bra slut Och att man liksom sen Alla bara så här skulle leva Typ lyckliga alla sen fast de gör ju inte det Men att man inte får se mig utan Vi vet ju alla hur det går sen att Han bekämpar brott i går fem och så vidare och så vidare, och så vidare. Jag Markus. Jag Fabian skulle vilja tacka oss väldigt mycket för att ni har lyssnat Och hoppas ni Tunar in nästa vecka Då vi snackar om Gotham igen Men då har vi en liten surprise surprise För att det, det kommer ta ut något nytt avsnitt på ett tag Så vi, vi ska snacka om andra saker om något. Glöm inte Hashtag Gotham is squad Kaffe, macchiato, uggsboost Relationship goals På twitter, änt instagram så, så. Vi vill för en viral så kan, vi, så kan vi se så här. Vi kan, vi kan, vi, vi kan se när ni twittar in kan. Man. Kan fråga. Tack för det. Ha, ha, har ni frågor att twittera på på hashtagen som som innan nämnde?